Збудований він був оригінально. Другий поверх мав напівкруглий еркер з трьома вікнами. Він закінчувався маленькою вежею зі шпилем. От уміли колись будувати Не те, що тепер. Натицяли довкола сірникових коробок, захоплювалася Вікторія. Дівчатка, ходімо усередину. На мотлох і безладдя уваги не звертайте. Вчора діда перевозили, не встигли прибрати. Все відремонтуємо, не впізнаєте. Зате ж стіни які, вічні, з виглядом господаря відчиняв вхідні двері череватько. Вони опинилися спочатку в навпівкруглому передпокої з дерев'яними панелями до стелі. Морений дуб постукав по дереву Степан. Ліворуч була маленька вітальня з каміном. На надщербленій мармуровій дошці стояли якісь либонь забуті порцелянові дрібнички. В кутку валявся старий облізлий плюшевий заєць. А тепер, Софія, приготуйся до сюрпризу. Закрий очі. Степан прочинив двері до наступної кімнати. На руках переніс Софію через поріг і поставив посередині. Дивись. Софія розплющила повіки. Ні, так не буває. Таке трапляється тільки у вісні. У великій – ні – у величезній кімнаті стояв і посміхався до неї біло чорними зубами Кабінетний рояль. На якесь там зачухане піаніно із її рожевих мрій. А справжнісінький рояль. Справжній стейвейн. Степане, Степанчику, Стьопочку, Серденько, Зайчику, де ти взяв таке диву? Софія стрибнула Степанові на шию і ледве не задушила в обіймах. Він буцім відбивався. Пусти, мала, пусти, бо задушиш. Нарешті Софія відпустила Степана і підбігла до інструменту. Взяла кілька акордів. Рояль був геть розстроєний, але звук, чистий, дзвінкий, свідчив, що над справжнім виробом відомий на весь світ фірми час невладний. Дідові рояль ні до чого, він на ньому і грати не вміє. От я й купив. Не пропадати ж добру. І це ще не все. Це ще не все були сервізи справжньої китайської порцеляни – обідній і чайний. Дід привіз рояль і порцеляну по війні з невеличкого німецького містечка, де служив комендантом гарнізону після перемоги над фашистами. Звичайно, не всі предмети збереглися, але порцеляна – Тонка, прозора, якась рожевувата вата вражала своєю делікатністю і незвичайним, справді китайським, ручної роботи малюнком. «Дивись, Софія, крізь тяжку пальці видно», вражено прошепотіла Вікторія, беручи до рук крихітну філіжанку. «Тепер Вікторія». Прийдеш до нас у гості, сядете біля каміна і питимете каву з отаких горняток. Степан пригорнув Софію. Вона замріяно ткнулася носом йому у груди. Який він молодець! Яким гарним буде їхнє життя! В достатку, в радості! А вона дурненька заздрала Вікторії. Квартира. Дві треті сні комірчини.